Kalenderime tonë apsolutë e i takojnë vëtëm Allahu Subhanahu wa ta'ala Zotit të botrave kriusit të gjësis Por shëndetit Allahu Gjelle Gjelaluhu Qovshin bi më të mirë dhe zëtriju në për nga mërëve Muhammedin a.s.s. Bi shok të ti besnik Bi familë të ti të ndërshme Dhe mi gjithë pasusit e ti më të mirë dherin e ditën e gjëkim Vajzdojnë me lejnë Allahu Tebareke wa ta'ala Në spjegimin e librit Në lëmin e të besimit, apo aje cila është e njohër në terminologjin e helisonetit el akide akide e besimtarit e cila është e martë prej okdit ok akide kemi përmenë, në përlijë gjerata ja vlenë me cek, akide është e martë prej okd ok okd ok është një kur e lidhë dhe qka një pse i thojnë akide e besimit sepse besimtari besimin e lidhë për zemrën e vetë në një, edhe së Nuk, nuk e këput asë njëherë me njën më të fort që është ka thënë Allahu të barëke vë të alë urë vëtul vëthka njëja e lidhur me vëthka vëthka është vëthikë kur e shtërëngon mirë, e shtërëngon fort dhe nuk e lejon më këputa ja. kjo është akida anë njeri ju në të gjitha të qështjet Allahu të barëke vë të alë kalon lehtime Në feq ka lan lehtësime kur njeriu vjen zorrë këshëmarrë. Në aqide nuk ka lan lehtësime. Çka nuk ka lan lehtësime? Ka përmendën me qayme al-jawziye. Një dillo asa sekundi më i vogël. Sekondi është shumë i madh, a më i vogël se kjo. Një pjesa më e vogël e sekondit nuk guxon më ihiq besimin Allahut te varet këtu te Ala. Nuk gëzën me i këbësimin Allahun të bare kjo vëtë ala Nëse thot dikush pa Allahun në Momentin e dhunës Dhe imponimit e kaleju kufrin Illamen u krihe Për dhe që ati cili ka dhun Dhe kalbuhu mut me innu Bil iman dhe zemre ka të qet me iman Andaj të zemre e kena na muabetin Njëriju me zemre Asë një grim ca, pjesa me vogële sekundit, nuk gudzon nësë përbesun, Allahu të barë e kjovë të ala, për ndryshe, i ban shirkë, Allahu të barë e kjovë të ala. Kjo është akidja, e e lidhër fort për zemën e besimtarën. Besimtarën, kërët jetën e ka për akidën. Njëri u pa akidën, pa besim nuk është njëri. Allahu të barë e kjovë të ala, kështu i ka trajtu njërzit, kështu i ka E këtharahum jes ma'une Au jaqilun Belhum illa kell n'ami Belhum e dal Shikone që i të rajtanë Allahu të barëke Që t'ala ta që shtjet I thotë për nga merit alai salatu e salam O i dërguar A me ndonë të se shumica e njërzve E këtharahum Shumica e njërzve A me ndonë të se shumica e njërzve Jes ma'une Dë gjojnë Dë gjojnë Jo me këtë shisën e veshë që ka ti inin zonat Jo Kjo shisa fizike Jo Shtisa e zemrës Shtisa e besimit Shtisa se njeri e dinë Se andu njo ku ka me shkue Shtisa se ka zotit Zotron Universin e tin na ka neve, E ka kriju nëve E ka kriju gjësën që ka egziston Kulli shej Kulli shej në khalakonahu bi kader Gjësën e këna kriju me kader I thotë për nga meri tale i salatu sram A me nënti se shumica I do gjojnë të senda O uja akilun A me ndonë se shumit ta kanë menda Dikush thot Qikur Pa ata kanë menda Ata kanë intelek, kanë inteligencë Kanë arsyje, kanë logik Sepse dunjojnë e zotrojnë Teknologjien e zotrojnë Ata e zotrojnë, këta e zotrojnë Jo, jo Allah, për që tërshka atë ufon Allah, sa të fol për atë menën e cilat ti ti arrit disa epshe Kër nuk është ajo shka Allah Në fol në Kur'an Me ndëgjue Dhe me pas intelekt tamam nuk është ti me dit me menaju dënjojën ta këta, edhe shkavi e din këta ma di Allah, për këta e përfol aje ka kitë dënjojën edhe a krenohët që si jamun i meqëm ma di e thoti bënkajim e lëgjauzije ndo njëher ndo njëher i nëtë qori prej mos besintarë dhe qka thot e nuk minu keme amen e sufeha a me besuna si kurë që besu, pëmendet, aminu, saj, probu, i shkam besu për për për për për për për për për për për për për për Besimin e refuzon Sepse ki qa ka besus komend Subhan Allah Allah e ka, ja ka rëklu se ndë Je mudduhum fi të gjenihim Allah dhët Allah ja uzgjat Dëvijimin Ja uzgjat lard Dhalike huat dalalu lbaid Kjo është ajt dëvijimi largët Se i largët Së ne këthën të jata E kipon dhe njëher Kjeta jetët tja ledzon Kretë hadithët tja tregon Ki me vdek Ka jetit që ka me vdek kamomor laqari jeta shumë e shpejtë është nuk nuk laxhun kur farxhun me se thalika huwa ad-dalalu al-baid kjo është ai devijimi i lartë allahun harujt a dhaj na duhet me laxhul ibn allah te bareke o taala kanë të qun allahum memen edhe kanë të qun pa men jo njerëzit kanë të qun me men edhe kanë sepse te shumica e njerëzve peshorja e të mirës dhe të keqës nuk është peshorja allah te bareke o taala na dut nakshir me sinna allah me Dëgjimin Allahut me ata peshorën Allahut të barek joa të ala Wezinu bil kistasil mustëqim Ka thënë Allah u gjelloha ala Ju peshoni me peshorën e drejt Kistas, drejt Qëka do me thonë drejt? Me menën tëjme, me menën tëjme? Jo, në ajen akon të vdekëm edhe këna me, me vdekë I vdekë të smunët me posë peshorën e drejt Qysh është peshorën e drejt? Elhajjul qajjum I gjalli për jetëshmi Aje di peshorën e drejt Kërme gjikun natë të vdekurit me peshorën e drejtë, duhet me morë pjatina. Andaj për nga mërë ale i salatu, së ramadidhen se nga trasmetun nga Allahu të barë e kjovë të ala, se kur Allahu e do një njëri, e banë dëgjimin e ti, dëgjimin e Allahu, shikimin e ti, shikimin e Allahu, se punë ti dëgjon me dëgjimin e Allahu, se në ti shikon me shikimin e Allahu të barë e kjovë të ala. Au ja, këllon, Allahu thotë, a mendonë se ata dina, a mendonë se ata kanë intelekta, a mendonë andaj subhanallahu aqidia çka thani bën qaimal jozia ose sendimojt rre çka Allahu ne vetë na ka kallzu qish Allahu na ka lëmëru për sifatat e veta çka do të thon për sifatat e veta Allahu në Kur'an ka kaqzu kush është ai kjo spagohet me parë kjo spagohet me parë kjo kjo është çmim kto do të më kuptojnë musliman se kjo nuk ka çmim informata çka ne ka dhënë Allahu unë jam dëgjues shikues i fuqishëm i mëshirshëm mëshirues furnizuës, i pathishëm, ndihmuës, mik, i dashur, e kështë mëral, kjo së paguë që nga ka kalzu në eve, pëse, pa i s'ka pas nevoj me nga kalzu në eve, mirë po për rahmetin tonë nga ka kalzuë, që isha Allahu të bare, kjo e talën ka thanë, udhë kërullah e dhikran këthiran, përmendë në Allahun me përmendje të shumë, pëse, a i ka nevoj dikush të përmenda? Jo, po në ake në nevoj me përmenda ta që në mu fuqiz argument fot i von qaimal jawziya ta, ta ta ilustrojna mir çka do të më thonjë njëri me, me jetumë Allahun dhe akiden e pastë kur të shkosh fot para një detit ai deti është ujë i madh i pastat aroma e pastat çka çka ndodh te ti kur shkosh te detit freskosh shpirti fillon ndriçe me me, me reagu ndikohet shpirti te detit me një, një aromë të këndshme çka bën shpirti Ndikohet, arome e mirë ndikohet, fjalët e mirë anë ndikohet, me që ku para një kopshtit, ku ka loj loj pemë, ku ka atmosferë të pastër, të freskët, që ka, a po, freskohet njeri, se ka nevoj në njarë medal një shetitje, për mu freskohet, për mu ndiku prej arome së kopshtit, për mu ndiku prej arome së lullëve, për mu ndiku prej arome së ujit, prej atmosferave të ndryshme, mirë kër, kër njëri ju të more prej kësa jaromës me Allahun gjellewala, a ndikon? ndikon, alama shumë ndikon nëse njëri ndikot për i krisës para me ndo me Allahun me jetu e alama shumë ndikot alama shumë ndikot fi qka i du të mundikuna me prezencën Allahu të barëke vëtëala anëdhe ka thënë Allahu gjellewala Allahu hu e lhaq Allahu është i vetëmi haq që dhe me donë haq i vërtetit me, me këshirë disa prejtefsireve i hak i vërteti, janë jan të mahnitshme. Djetarë, subhanë Allah, janë kanë kushtu jetën këtire sendeve duke i studiu dhe duke i gjurmu dhe duke i mësue, nga se janë sende të qëditshme, njëri me jetu ma Allah unë të bare kjo vëtala, ka pas për sërëfi dhëzër, kur ka ranë sejshdhe dhët orë, pës mët orë se ka që kryen prej pre, pre sejshdës. Ti thu, a, a, s'ka pas bëj nëjtë puna, po, e ka harru që sa hati, së të heca Ja, Allah zni, saj kur ka ardhë me hakin, me nejtë, me Allahun të bare kjo e të ala E ka morë kitë ketë -ket zamanin edhe e ka gjujtë S'ka zaman për mu e si jam të nejtë pa ata, i tëli s'ka zaman Qish, djetarë thoi, haq, Allah haq Vëma ba'de l'hak, illa b'dalel, pas haqit veç dalel ashtë, veç humbje Qish humbje? shirku, çka ka shirku i punë ka imel juzi që ata shirkunu që ekziston në realitet. Po është imagjinata e mushrikit ku mendon se dikush është i barabartë me Allahun dhe ata janë ata. Realiteti është dalal, humbje. Çish është humbje, tash e shohni çish është humbje. Njëna prej shpjegimeve të thjeshta për me kuptu una, sepse Allah u na, sepse Allahu xhalona fol me me ata që na e kuptojnë, jo që ai e tregon realitetin e sendeve ashtu siç është kefin që kemi mësuar, jo. Po ata që na e kuptojnë mirë. Na idina mir. trako apo Nuk jetojna, jetojna në tre kohë. Koha e kaluar, apo? Ajo është e tashme, ma madh, madhin. Koha e tashme, mudhari, tash. Koha e ardhmë, mustaqbal, tamam. Koha e kaluar, ku është? Hajt kape. Koha e kaluar, e joti e kaluam. Kapën mësh me kap. Ku ka hub? Dietar thonë, kur thush a ose ja, ya ja ayyu, hal insan? O të njeri Tu e thonë një a janë ka shku në të kaliumën Hajtë e zine, ka shku e Mirë E ardhë mja ku ashtë Shërdi, hajtë traket ardhëmën Allahu edhes duhet me kryu të ardhëmën për ti me pata Hajtë ka pësë munësh Mirë, ata thonë veç e tashmëja eksiston Për e tashmëja Dersët e e prekti të tashmën Ajo shku në të kaliumën Që ka po duhet me thonë? Që ka dohen me thonë ata? Që dohen me thonë veç Allah i hak këtë batil. Allahu e kemi përmenë, na kur e përmenë në përse qishë kuptohen si fatët Allah u të barek e o të ala, si fatët kuptohen pa mendje, el ewell u el akhir i pari dhe i fundi, qishë i pari i pari pa, pa filim, qishë pa filim pa filim, sepse na kena filim, maj s'ka filim aja pa zamani, lark zamani, se njefa Allah, barë, aja ka kriju zamani, të barek e o të ala e mirë, qa ka kjo lidhe me shirkun djetarë thonë njeri ju, për me poti qka, i duhet dritë sentarsha Allahu Janalol anaqadon drit për më pas. Çka për më pas? Për më i pau në Juve tash, m'duhet drit. Kjo drita e ka një shpejtësi, me shpejtsi 1 km/h sahet shpejt. Ti thu po Allah nuk ka munsua nuk e shof na këta. Kur gja nuk shifet këto, po nuk shifet se kjo po, i rahmetit Allahu Tevareke u Tala s'sta ka ngarkun gjështu. Po më i pa na ato esenca se si zhvillohon këto sende? A di se sa i duhet shikimi desa ta shofa teatrin? Shka po du me thonë, kur ti në të tashmën e shef ditë shka Reflektimin asaj shka ti e shef, e shef në të Ajo është e kaluar Ajo është e kaluar Ti tash e shikonë, po foderafia shpejt vjenë, po Po me hinë realitet të asajna, ajo është e kaluar për ti e Do me thonë, mëshirikët shka adhurojnë Ata e ka nëdhuru dilin, apo, shembo, bemona dilin Ai kërë e ka po dilin, edhe i ka rratë se sejgjde dilit Ai ka rratë dilit sejgjde af fotografi e sadillit fotografi e sadillit pse pa ke koklavi tur pa më kuptua realitetin e shirkut se s'eksiston ajo veç Allah i hak te bareke u teala i vërtetia absolute i cili është larg zamanet el awwelu wel axir dhe na jena pjesë tek saj dhe sa do kena temen qaderin e Allahut te bareke u teala qaderi është prej prej sekretit të Allahut te bareke u teala normal mir pa Allah u jallona ka fol për qaderin na ka fol për qaderin në Puqin, shka nake nga mundësime kuptua. Njëriju, më shri ku e adhëron djelin, mirë. E adhëron djelin hak, realitet, apo e adhëron fotografin e djelit, dhe ta orëthojnë fotografin e djelit, e adhëron. Dhe më thonë, të kalumën e djelit, qish, kur ta shofe djelin, aj, nuk e shef realitet djelin, sepse kur ta shofe, dërsa ti mërije, shikimi real, ku tja mundësoje drita me pa, aj, vetëm se ka shku djelit, kje e shka imaginatën e djelit nështë ka adhëron, kur gjahitës? Kur gjahitës në ka adhëron? E Allah u të barek e vëtale është prezent një milion përqim, ma shumë se një milionja pa ku finë. Të barek e vëtale, ka thonë i më një gjeriri, el ewell, qëni është el ewell? El ewellu bi gajri haddin li ewellijetihi. Shikone? Allah është i pari dhe fillim fillim shmëria e ti s'ka ku finë. Në Na... këtë Unë e kumë lindë me 4 qërëshorë në vitin në dhejtë. Niminën si në dhejtë. Hi, që kufini. Edhe Allahu gjellohale, din kërë e kam barini. Edhe që zonjoni prejuve. Allahu të barek e ota ala, është lërgë sojna, krejtë. El ewell i pari. Dhe el akhir. Dhe i fundit. Qëfar fundi? Bila haddin li akhirijetihi. Pa kufi, cak, të fundit të ti. Ska fund Allahu të barek e ota ala. Kjo është Allahu xhallahu ala, andaj Allahu xhallahu ala ka thonë: "Wa ma qadara Allahu haqqo qadrih." Njerzit s'e dinin kush është Allahu. Nuk e dinin kush është Allahu te bareke tu ala, andaj ka t'u ne bën qyem el jozie, s'e pranimineta matmloja tonën që na e ka dhënë Allahu neve, o shkuna ka tregu cilësitë e tij. Sot njerzit paguajnë me tonelata, miliarda për një informat. Edhe pse me xhir realist se njerëzimi ka ra në këtë që ka përmend Allahu te bareke tu ala, a i menon ti s'ata? Dhe gjoj dhe, shik, dhe kanë logik Vallahi, vallahi Besimtarit I vjen turp lajme me lezuve Turp na vjen lajme me lezu Shaka në ato lajme Filania Me filanin që ka e në të ba Filani e ka puzë qenin Aja ka puzë macën Mare Dëven mare që edhe ajë përkacot njërzi Dëven mare Pse? Zba banalitet s'ka kumera më ma posht Andaj Allahute bare kjetëtara ka than Belhum Ata janë si kafsh Jo ka që, si kafsh Jo, kafsh e i koto Dë kufi të vetë, të standarte Kuponon rrethat dhe standarteve Aj, kafsh as i del për e kontrolit Allahu të vare kjo të ala Mirë pa këta, kjo kategoria njërësve Kjo kategoria njërësve se, se kanë kuptu Se pse egzistojnë, pse jetojnë Pse frimojnë, bel hum e dal Allahu gjelloh ala galan Këta e qëto ma projtë, se se din akitë ata din me fol din me merrej din me din me komplotu din me bo kurtha din kredit din veç dishkas din bel hum adal ata nuk e din se an deviju mashum se kafsha pse se se, se ka njof kriusin absolut te bareke we taala te bareke we taala a do yqidh dishka i bën njeriu thjesht i amuncën me dal prej imaxinatos në realitet qetoj në amrealitetin me, me allahun jallahu ala A i cilë ka kriju realitetin Të kalumën tonë dhe të ardhën tonë E kryonë Allahu të barë e kjo të ala Duhet me jetu me Allahun gjelle gjelaluhu Lumëturia e vërtejt është me Allahun të barë e kjo të ala Kur e diti kush është Allahu të barë e kjo të ala Ti kur e diti se sënë livrit pa Allahun Sënë livrit Lë haule, s'ka lëvizje O lë kuë, as kuët, as takat me lëviz Illa billa Për dhe të se me Allahun të barë e kjo të ala Po ti thu pa ata sh Poh kjo mosedit me kam ikushtu shumë? Kjo mosedit me të të tajan të lëviz me lehena Allahot kam ikushtu në akherat shumë? Rabbana akhrizna minha fa in udna fa inna zalimun në janemi thonjë O Zot Këtëna dhe nëhërse? Këna jetu me iluzione Këyfe nësëwikum bi Rabbil alamin? Kam ju thonë puta vëtë vëtë mushrik Subhanallah Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Qishë është e mund, që me demokracija e realitet së egzistana, pa? Realitet Kua? A prajkët ajo? A prajkët? A ka futi ajo? Kue ka futi në? Ta shofët në futi në esaj Ska futi, subhanë Allah A me adhëroj njërzit Valohi janë madhë kënaq me thonë Ajo e ka të drejtë në gjikimë Cese Allahu gjëllu ala Wa i dha dhukir Allahu wahdehu Shme ezzat kulubuhum Kur të përmendet Allahu vetë mas I vequar unik Ishme ezzat kulubuhum Në verit Aki fal diq kur di thosh, kjo demokracia nuk është fe e Allahut, është fe e e e, e gërgëra, ata kanë vendosur që më na bëjnë kufar, jo besimtar. Ë e, e nisi brishtir. Se subhanallah, po Allahu është më e mira a, a, a demokracia? A mos i ka ndonjëri kur bë ca po është pse? El akide. Se ka lidh me Allahun te bareke ve te ala. Nuk nuk e ka realizuar vetë vetën Allah. Abdij Allahu te bara ka wa tala ta ne përmjet mësimit të sifateve të Tij ashta do me na baneve mos me jetu imaxhinat sepse ditën e xhikimit çka thot Allahu te bara ka wa tala ta wa basaruka al yawm hadid ti tash deri tash ski po tamam ama tash i to po tamam tash wa jaat sakratul haqq sakratul maut bil haqq i vjen agonia e vdekjes me hak po pse e ka përmen Allahu me hak çdo për me të regu se dheri tashki në imaginat hitë se ka ditë qka të bo ku, ku ka me shkuve pse nuk dojnë me dek njerëzit se allarë se di ku ka me shkuve se di qka ka na ta ona kjo a problem kjo a problem njeri hu mësme di qka e prajtë me Allahun të bare kjo Allahu Jellala ka thon nesu Allahe fe ensehum enfusehum s'ka ma ketë subhanallah ata e kanë haru Allahun Allahu qa ju ka ba bon? Ja ka bon me harru vëtë vetën e tëre Se qështë ka bon me harru vëtë vetën Pa i thotë unë e di E më në temë e di kush jam unë Unë jam filani, kretari, sekretari Alani, filani, ku e di qka i ka Nisë qënë tituj Ama Allah u thotë E në se hume dhe në fuse hume Se din vëtë vetën Qka se din realitetin e vetën Skanë personalitet Njëri është abd i Allahut Rob i Allahut Nuk është di qka tjetër Leje profesor, doktor, akademik Hoq, alame Kujdi qka prej pushtetar Jo, jo Vë kullu nje tihi jo me l'kijamati Farde, abde Ketë kanë me dollë për Allah të abd Nëse zdo pindu njohme pranu kët titu Ti, pisot Zdo mu qujt abd Njëheneme, vejnë jashtë Për ata shka zdojnë mu qujt abd Për nga merin e Allah të kër e ka E ka lafdru e Allahu Gjellar e ka thonë Abdena, robin të Më në thonë neve robin tonë Rob, në jena rob të Allahu Që kë janë realiteti? Ja, Qëta e ka përmendë Allahu të barek, këvo të Allah Fe ensehum, enfusehum Ja u ka haru realitetin e vetë Në jena rob të Allahu gjellë vë Allah Rob këna medal, kur t'i vesh pijama Qëka i je? Rob i je, qëki kur gjo? I thati je, i zhveshur Ta merë Allahu shpirtin dhe s'dvet Që kësa i dopti je? Abdë Nëse njëri ju zdo me jetu me këtë abdijen, el obudijen e Allahu të barek e ota ala, aji i jeton një maqinat. Qëka dhe me thoni me jetu një maqinat? Aji kujton së pali sa i manasht. Kur dale për Allahot, a, sa keqë. Fe bedale hum min Allahi malam, je kunu jahtesibun. Atinve ju del për Allahot që se kan logari që ashtëm. Pse, firavni ka minu që janë zotë, subhan Allah. Kur ka dal për Allahot, e ka po vetën në një këtë jetër i ja, e shëvejtën në diqka tjetër. A da e shumaj rëzikëshëm. Shejkhull Islam i bëndë tëjmë jenë falni, ka thonë, njeri ju mësë qëmë të rëzikohët prej kujna, prej shirkut të vedvetës. Qishbe? Po, po, ka thonë, ma i kështë shirkut i vedvetës në sa i e Bujahlit. Shikone, qëfar arshie dhe uh, regull të qakë. Ka thonë, Ebujahli e ka adhuru Putin. Mirë. Se adhuru me Ebujahil Putin? Wa ma ne abuduhum illa li u sikona çellimin ka thon se e adhuroj putin vetëm se më mëqiu ka Allahu. Allahu ja ka tregu këtë. Ku e pas ka çellimin e Bugjeshli? Allahu. O ma mushrik i ka than Allahu. Ti je mushrik. Pse? Se un nuk jam i nevojshëm për ndërmjet mir. Ku është ajo më e rrezikshmja? E vëntëimi është më e rrezikshmja el ishraqu bin nafs. Mi vosh shirk Allahut me nafs. Çishme nafs në Na emër të Allahut. Bismillah fi sabilillah. Pasha Allahu. Vecë Allahun Në emër të të uhidit të Allahut Kretë të, të sende, çka? Me ngritë vetë vetën Qëka të me nga thanë i bëntë e imija? E merë Allahun në vesile për me ngritë vetën Kush i ka bëshirë këtash ma shumë? E bugjelja, a ki? E bugjelja ka adhuru gurin Për me mëritë Allahut I fundit Allahut Mi bëshirë Allahut me vetë vetën Qisha? Me morë Allahun në vesile për mu ngritë vetë A ka ma keqë? Që otom vetëm me lein Allahu te bareke vetala do ta folna vet pëlqimi si adhurim. Na adhurni vetvetën. Çfarë aduron vetvetën? Në emër Allahu, të Allahut, uh në emër të tauhidit, në emër të luftimit të shirkut, e kujta diçka ngrit vetvetën? Si ka thën Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kaptin te veçantë, wa katheerun minan nas yad'una ila tauhidillah wa ila Allah. U fi alhaqiqa yad'una ila anfusihim. Në realitet janë desanjarës. Theorasin të këllahu, për Allahun, në të uhit, në njësim, në realitet, e dhe unë e ilajnë fësihim, a të thirin për të vetë vetëja e tëre. Se meja bo meja prejtë vetë vetëm, a me Allah e me ketë jarën. Sja një njëqë, e ka dunjojën për vetë vetën e vetë. Shkellen kufitë allaut, akull. Shk shaje, dunjoja, njëzët lixerata. Allahun, a ne mën të allaut, shanë, subhanë Allah i ladit, këa rëzikë. Shekhu Lusami më të imi e ka po që vetëpëlqimi, i shrakubin nefs nejmën të Allahut me, me qitë vetë vetën do mëndonë qëka, me morë Allahun shkall vesile, mjetë për me ngritë vetë vetën do mëndonë kjo me ba Allahun të vogër, subhanë Allah akidja i qëra njës të, të senë akidja e banë Allahu dhe kur gjotë tjetër dhe nga mërë asë një harfë së shakmirë për vetën pëse? pëse së shakmirë për vetën se njësë kanë Ah, është tipse ka bëu pejgamberi Allahu, të asht pe, pe sfizon këta autoritet me mohakim të vetvetes, ha. Ç'është kjo? A bën kështu? E pa nga sa kurs është mohakim të vetvetes. Çka do të më mos mohakmi për vetveten? T'ofendon di gush, hinzullom di gush, tin hak di gush. Za. Mos reago. Pse? Qëse nëse sa shkel kufin e Allahut, mos reago. Pse? S'ka nevojë të reagojë. Po kush reagon për ti? Eley sallahu bikafin abd. Asa shtalla u mjaft me reaguar për robin e vet, mjaftasht. Oma ku kë e keni na problemin? Mosum ka arrupë mua. Ha? Na nuk e shprehën. Po çetua vallai problemi. O ma sum ka arrupë mua, asaj kum dal prej prej llogarisë. Pre, pre jo, s'ki dal prej llogarisë, ai të shef ti. T'shef çka i to bën. Edhe shefa tjetër. Na duhet me pas Allahun të parin. Na shond dikush, na ofendon dikush, na hin hak dikush, aq. Daro xero, mu bon. Sahabët që shtu janë konë, që janë hakmorë për vetër, astihar, shana, qana, dhe të vetër, asti herë, rrapshe kanë pasë ketë mezele, amë shana, së më qanë, dhe i karonë sejgjë, dhe të cahat e ka arruë, dhe të cahat, na me rasu për anë da 5 minuta, së mbojnë asabër, a lona për një soft, a i dhe të cahat, ka rivajete prej të sahabëveve, dhe prej të abinjëve, prej se ka është të ruë, dhe i paramëngjesit, se ka quk e hak me hakin qajetu la ilaha illa hu s'ka tavdhuruar me më merit përveç allahut te bareke ve taala mansi kjo është një temë shumë e veçantë ti duhet përsërit përsërit me përsëritme vazhdimisht pse me përsëritme rëndësia e akidës akida akide na ban me me me pa vetvetë kush jena ne rob rob me thon dikush o rbi allahut atën keç akimi rak me tir o profesor akademik o kushiyet o kreator o sekretar o pushtetar me ta hak titullin çka çka do kot o si me si me vroj o hafiz me hak A bëmës me tira fëz, jazë ban Pse? A bëmës me tira oqë, jazë ban Pse? Po ti O ti qëri i e realitet Kur dilë që për Allah Këtë të hejkën, krej të hejkën Illa men et Allah e bi kalbin selim Përvec se ku shkon për Allah U të barë e kjo të Allah Me zemër të pastër Kriji, i bëntejmi a thot Me paspaz diqka, realitet Qëtë Allah u të shpëton e kishë përmen Se ka përmen Rëshëm, zemër Anda për nga me ala in fi al-jasadi mudghatan vërtet në në trup është një mudgha një cop mishi një cop një organ idha salaha salu al-jasadu kullu kuptojmë se kjo ç'kë organ kërej trupi përmesohet patjetër idha fasadat fasada al-jasadu kullu me bëmu prish Jo ja fëtira mu prish, jo, ja, jo ja dukja mu prish, jo, ja, jo, ja, këto lej, këto, ti mund është me maçtru, kitë 7 miljard njerëz mund është me maçtru se ti e i mirë, Allahut, qka i ban? Mund është me shfizu viktimizimin me më nuk kitë dunjojese, subhanallah sa zulum të paska bo, Allahut, mund është bo me bo kitë njerëzit me më binë se vallati i devatëshem, Allahut, hajde Allahut qka mi bo, te Allahut duhet me ndryqë mund të vëzni, Se nësë nëdrej që i pun të Allah të ti, që ka të dush? Që po besojnë a se najna shumë të mirë? Që këtë dënjojnë a po menojnë se najna shumë të mirë? Mashallah jena, që ka? Mi kalbin serin, nëse aprish kjo badi ava e kjo, badi ava, kretë bon, hebe e mënë thora, që ka thënë Allah të e bare kjo të ala, pluhër edhe hinë, pluhën, bon. këtë zhduke, ku janë veprat? I ki morë këto, këto pare i ki morë. Andajt, ak يوشكا نا اماجينو نا فت فتن اوصا شبوماي كورجا رب عبد رب تعالى تباركه وتعالى نانسي تتهو حج واجد باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والاراده وحاكم جلا بما اراد تتهو حج واجد دوك تريغوا س تشيلسي الله جل وعلا اش دشيرا باق فلا يفنى ولا يبيد Citojnë ah, a poezinë, pasaj eh, endojn, baqin, baqin E ndojnë beqmas Bakin Bakin është E të li mbet Allahu gjellohala Ka përmenjnë në sura rrahman Kullu men alejha fan Wa jabka Gjështë dësën që ka egziston E ka të cijën Fan Që e dhe më do në fan, jefni Zhdukët Që i zhdukët, hu për të kejtë Dhe më më, kështë, ku që në na? Na jena për për qësaj kullu më në alejha Gjdo se në që eqziston, edhe na që të ua Po, që e dhe toka edhe në mërejna Fanë, zhduken Ti e i zhdukur Inneke me jetun, vë innehum le me jetun Ti e i vdekt Subhana, si ka thonë ki me vdek, sa allos ka vdek Ki azjet ka zbit para se me vdek Inneke me jetun, ti ki vdek Pse ki vdek? Ta allahu ki vdek Vë innehum le me jetun Edhe ta tajan të vdekur. Në të Allahu ken vde, realitet. Po na lasna ka ardh e gjeli, e gjeli. Baqin we yabqa wajhu rabbik. Vetëm Allahu te bareku te ala mbetet. Nëse jeni lidh punë me Allahun xhallahu ala kenë më mbet. Nëse jeni atlid për ata i cili është i gjallë ndoft vdes, kenë më mbet. Nëse jeni lidh me punë me të vdekurit, kenë më vdek. Çka do në të me thonë kenë më vdek? S'kena xallrina. Do të mulihet me al-Hayy al-Qayyum. Pse është ajeti kurcsi më ma i madh i Kur'an? Pse Më madhe ayet, tingëllon më shumë qoftë. Ayeti më i madh, Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum. Allahu është ai cili nuk ka të adhuruar me merit për vështi, el hayy, i gjallë. Sepse prej tij që na mor gjallërinë. Nëse dojna të jetuam, u ka na dikush i duhet të mëkon me Allahun te barekat e Alla. Nëse s'jena me Allahun, i zhdukur. La jeti hilmautu min kulli me kanim ve ma huemi me jetët Allahu gjelluale me përbanor të gjehenemi të zëtë se kanë kuptu këtë realitet thot ata dëshirojnë me vdek zvdesin, dëshirojnë me jetu s'ka jetë, asë vdekje asë jetë, qka dënim dënim i për jetë shumë s'ka ma keqë dënim i për jetë shumë, Allah unaruj andaj duhet me jetu me Allah unë të bare kjovë të ala dhe mulidh me ataj cili zvdes, bakin a i cili mbetit për gjithë modë sikona Allahu qadna fa nin the that la yafna Allahu la yafna nuk sh dukut Allahu te bareke ve taala wa ta la yabidu as siko mundi dikush ma asjso as nje her te bareke ve taala wa ta la yakunu ghayru ma yuridu eden nuk mundet mendodh di ska çka ai se do smunat çish smunat nuk mundet nuk mundi ma fol padasht Allahu te bareke ve taala wa ta ma tashaun illa an yasha Allah Allah thotë, ju s'muni me dashtë kur gjo, pa dashtë Allah Ty s'mun është me dashtë Ta, pa dashtë Allah të e bareke Vëtarë, du të përmenjë një ajetët, ka ajetët të shumë ta në këtë kontekst Mun feridun bil khalqi Val irade Allah është i vequar me kriim Dhe dëshir Këtu duhet me, me bod alimin Mes dëshires dhe dëshuris Allah, na e përmenë më shkur Ta shkjo të teme veçaltë Dëshuria dhe dëshira Në gjuën Shqipe thash Gjuën Shqipe së përna mundëson Me, me, me nëzirë në pah Ata që ka Allah e ka nëzirë në pah Me fjallët e tina Ndë Allah u gjelluale ka përmendë se Kurani është që ka muaj gjize Muaj gjize Që ka muaj gjize I e gjez I e gjez që ka me bot jetrin dopt A i që ka e dhe zonë Kurani në shtraut Ska kërë ku mesh ku ku ku mesh ku brai fjalë te Allahu te bareku ve teala por jua jon jua shipa nuk është e fuqishme që bëjmë ishtrej këta këta domethënia irade domethënë dëshira po dëshira domethën bashuria nuk domethën dashuria hop i thon dashuris hop khulla ekshome Allahu jeva ka bërmet wata khad Allahu Ibrahimen khalilan nuk ka thon muriden Allah e ka marr Ibrahimen khalilan të dashur të dashur jo të dëshiruar të dashur pasaj thot ve hakimon gjellebi ma erade dhe Allah është gjikaci ekzekutusi qështjeve a i zbatusi qka do e zbatan dën me vadi qka e zbatan kun fejekonu cili është emri se na duhet keme sejnë ma von cili është numri maj përmendur në Kur'an numri maj përmendur në Kur'an njish të e bare kevo të ala një Nishi është i veçan për kanë Për Allah Nja, el wahidul kahar I vetëmi Të bare ke watar Cëli numër është Mas nishit ma i përmendori Shtatëshi Shtatëshi Pse shtatëshi? Shtatëshi ka të boje me krejesa Shtatëshi ka të boje me krejesa El insan Shtatë shkronja El insan Shtatë shkronja Se për asemawat Shtatë Qiel Vëmila Wem, ardhimit le hunne Dhe prej tokës shtatë Të njeta Koran El Koran 7 shkronja O lakad atajna Sebran Minel methani Ti kena dhan 7 ajetëm 7 ajetëm Të barëke o taala Kun fejekunu 7 ajetëm Kun Njefni Kun fejekunu 7 shkronja 7 kod boje me Me kriesa Kjo është të kreti Allahu të barëke o taala Një ishi dhe 7 shkronja Në në nësi Allahu të barëke o taala Kod dëshirë qa kjo dëshirë, kun feje kunu, po mirë, Allahu kur dhëmi dhëndi kujtë kun, a e dhëna, ja. Ja. Pse ja? Po iblisit i ka dhëndi kun, feje kunu, e ka kriwa Allahu gjëllëvala iblisim, po se do Allah iblisim. Allah i ka kriwa dhe kafirat, ta mës i do Allah u gjëllë. Inna Allah e la ju hibbul kafirin, Allah u s'i do kafirin, po për si ka kriwa? The kun, se ka dëshirë një kriwa. Kjo dhe da kuptojnë, atë e urtësi Allahu gjëllëvala Urësia për Sausor Allahu Xhallala ka kriju me qadar, a je dipsë ka krijuar. La ysalu amma yefal. Allah spitet pse e ki bëu bon, O Zot. S'ka. Kta veç kafilat e ban kët pyetje. Nëse pyet me Allahun Xhallala pse e ki bëu, bon? a je ka bëu. Bon. Çka duhet me lut Allahun Xhallala O Zot, ti na ki bën neve për kësaj dëshirës tonë, na ki krijuar. Po futna te dashuria jote. Futna dhe na bën pjesë te dashuria s'tone, sepse dëshira Allahut ka dashna me, me jetu dhe me frimur. Amana do të më lutë Allahu xhallahu ala që të jena prej të dashurve të tij. E ulijave të Allahu xhallahu wa ala, ulji të dashur i Allahu te bareka, wa tanqadan huxha hakim jall bi ma arad. Allahu është hakim zbatuesi i asaj çka çka e dëshiron. Pastaj ka përmend huxha ayete meqet kontekst ku ka thënë wala yakunu fil kawm. Allahu Nuk len me bo diqka Me ndodh diqka Në univerzin e tina Gajru ma ju rritu Diqka shkas doaj Qka do me thonë kje shkas doaj Edhe e keqja Edhe e mira Jan me lejen E Allahu te bare kjo e tala Edhe kajri Edhe shërri Jan Me lejen Allahu gjellohan Allahu e do shërrin Jo ja. Po pse e ka leju shërrin Mukon Hekmeti Allahu te bare kjo e tala Mudalu e kajri Mudalu e kajri Po pse Allahu te Baraka o Teala nuk e largon sherrin do ta shoh në, në ligjëratën e ardhshme. Pse e ka caktuar me ekzistoi iblisi? Pse e ka caktuar me ekzistoi iblisi? Me na devijue, me i devijon njerëz. I kme ti Allahu te Baraka o Teala do ta shoh me dardë. Me ansi banë dallimin mes dëshirës dhe dashurisë. Dëshirës është shtënë në kokë. Pse po dam shtënë në kokë? Kaderit kanë devijuo çto? Kaderit, xebrit kanë devijuo çto? Çish kanë devijuo? Qafa subhanallahu Allahu thotë e do diçka, pastaj e shkatron e, e dënon. Po pse ka pse edhe e ka dëshiru kurimin atë pastaj e dëshiron dënimin. Këshëmërad e kanë bërë këtë mesaje. Allahu xhallahu ala ka dëshirë, zakka dashuri. Dashurinë ka të veçantë për imanin, për hairin, për besimtarët, për evliat e këshëmërad. Dorsa dëshirën e ka për të të tjert. Pastaj thot: "Wal well muradu bil iradati huna, el iradatu al qadariyah al kouniyah." Për qëllim, me këtë dëshirë, është dëshira kaderije, kun, feje kunu, bahu dhe bahu, elkeunie e universi, e gjithësis, kër i thoi Allahu gjelluar e diqka, bahu, s'ka qare pa u bahu, s'ka qare pa u bahu, pa tjetare ka, do e mos me dal në eksistenca jo, qka Allahu të bare këvotara e dëshironë. التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لاحد عنها وهي مشيه الله الشامله وقدرته النافذه لقد ما اجزكوتين جراوه تذ الله جل وعلا اذا شر فما شاء الله تعالى كان وما لم يشا لم يكن شكا كدشير الله كان دو شكا نوك دشيرون سمونت مندود نوكمونت مندود ايت ابسولوت ابسولوت كتا Apo shaniriu kur e kupton këtë mesela, ratohet. Ratohet se vallahi s'kam mundi më ndod diçka pale në Allah te bareku te al. S'mundet, na, nuk kena mundsi me më lviz, s'kena mundsi me më bë asnjë sen, nuk kena mundsi as më më më me mendu pa pa na dhan Allahu xhallala mundsi me mendu. Pse ti mendon rysh mendon, se Allahu s'ka dashme mendu. Pse ti mendon, se Allahu ka dashme mendu. Pse ti mendon më pak sa i cili mendon më shumë, sepse ti ta ka mëncu Allahu më mendu çka ti ja ka mëncu, më mendu më shumë. Ad, e pështu me këptu ka derin se ki gjelozi ata, asë se ki zili pëse shë Allah, Allah u ka dash taj më konë ma i më qëmë se onë, u krimu abete vë fëvë ka kulli dhe ilmin alim, përshdo nbi të dishëm, ka një maddishëm, ratohet njëri kër e di se ka sër maddishëm ratohet nuk e ka problem, pëse se Allah u gjellor kitë burim i dijes është Allah u gjelle gjellalu ka thënë Allah u te barekja u te ala fe alun li majurit Allahu ban, ma jurid. Na e majtëm një lëgjerat për gjuhën arabe. Për me kuptua jetin, që shduhet, i rade edhe hub, talimet në boja. Allahu s'ka thonë, fealun li ma ju hibbu. Me kuptu gjuhën arabe, s'ka nevojt të fësirë hiqë. Fealun dhe pruës, i asoj qka e dështiron, jo qka e donë. Pse? Sepse të keqen se ka dështë, po juridu. Fealun li ma juridu wa fa arada rabbuka an yablugha ashudduhuma ato dy prinderit e qeçha kanqejn e sura kaf kimi prinderin allah u ka dash murrit ata prinderit pastaj ka que hadirin dhe musa alayhi salatu wa salam dhe e kan drejtuat at familje wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasqu fiha chto kan ka rushit njerzit subhanallahi ayeti sura al isra që që kanë rëshit, fëtë Allahu te bare, kjo e tala, wa idha eradna, wa idha eradna, kur dëshirojna diqka, qëka dëshirojna, en nuhlik e karje, me shkatru një qitet, qëka bojna, emarna mutrafiha, fe fesekufiha, ju jopna do urdhra, atyre pushtetarve të mdoj, atyre miliarderave të mdoj, fe fesekufiha, e ata së nëngojnë neve, fe haqqa alejhe l'kaull, edhe e meritojnë pasaj dënemi, Ka të rritë ku kanë ra, ka thënë subhanë Allah. Allah i pështime bo fisk, Allah thot, marna, i thotë e mërëna, i urdhërojna, snangojnë, në rebelohën, i shkatërojna. Allah i ka shtime bo fisk, a ta vetë kanë bo fisk. Allah i shtime bo fisk me irade, keunije, me dëshirë të univerzit, nërsa ata vetë e bojnë gjënojnë, ata vetë e bojnë gjënojnë, të fësë fe ku vija, ata vetë bojnë gjënojnë. Ti kur ban gjuna, kur ban gjuna ti Kur e shion një gjuna Kushtë ta mundëson me shion gjuna? Allah Allah o ta mundëson me dasht pengon Sle me vo gjuna Po përse për po me leho zot me vo gjuna Po ti i të dasht me vo gjuna Ti i të dasht me vo gjuna Po përse ma kishku i gjuna Po e kumë di që ki me vo gjuna E kumë di që ti para vaktit ki me zxed Gjuna Allah o te barek O te ala i din Se i nët para kohë Andaj Allah o gjeljarasht I, i, i, i zhveshë o pe zamanit Najna pjesë e zamanit kapet kalumun sen e kap kapetar musun sen e kap kapetash musun sen e kap na ena batil vetem allah o xallahu alash haq al haq al awwal wal akhir edi chestja al awwal wal akhir ashbak al on odut melut allah xallahu alara mana kubtuwa bse e pormandam ibn qayimi ka thon krejt feya silat na al awwal wal akhir wal zahir wal batil kid feya la utdu Si ta kuptoj shëta, e ki kuptu fejnë Allahu Gjelloala dhe i njeri majlumë Me bom e kuptu emrin el-ewel Edhe el-akhir E ki kuptu e realitetin E kësa i dunjo e ketë komplet Ketë e kishti meni men, men, Si ngrosht me pos E kupton Andaj du të me lu të Allah unë të vare ke vëtara shumë O Zot në jep thik Kuptim, o Zot t'i kuptoj në asajnë Shumë në nësime, shumë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Si t'i bajnë 100.000 E arri, që ati Nëmonë, te 100.000 Nao dhe na në mi Te 100.000 që e lumëtëria Kur t'i bajnë 100.000? Jo, për s'ka në konë që tu Ku ave lumëtëria? Si t'a blejni vetur të mirë Lumëtërien e arri Taman e blejni, dërshatë matë mishë Këmë ndu, ku ave lumëtëria? Njërës kam mon, kanë probleme përseptu ku a lumëtëria Kam probleme Lumëtëria el iman billah Mi besu Allahute barek e ote Andaj, kanë tonë djetart Allah o kurë ka përmend lumturinë, saade i thonjë në një robë, veçnia kurë ka përmend. Nihar. Fa amma alladhina su'idu fa fi al-jannah. Sai përkatë lumturve janë xhennati. Ku janë të ertë? Ku janë një sfoli për lumturinë, harmoninë, gzimin, gazllimin, lumturia, kë këtë donjaja, aliria, liria shpresës, nuk ka njeri të lumtur. Kjo kjo këtë fjalë palidh jam këtu. Po se din që do fol atë. Ku lumturiave ku e ki lumëturinë, ka vëzëm ku e ki lumëturinë fe emma ledhine su idu fe fil gjenne aja shë ka kriju lumëturinë, një harë e ka përmejnë ku a lumëturinë aja rabë? fil gjenne, në gjennet që ka do me thonë? bo në e lipe lumëturinë këto së në gjennë se sa është ajo këto po ku a ndunja? fil iman, në imanin në gjennet nësë i besonë Allah u të e barekë jetonë me bërputhje me ili gjitha e qatarë po pjesë të lumëturijës, jo e flota, atje lumëturija, kërta shokënë Allah unë të bareke, Allah unë, gjellarë, Allah unë të bareke, atje lumëturija, a njerëzit, bësh këta mërin qëta, që, ta, që ta a tha lumëturija, i mërin këtë, kjo a premëtim i lumëturijës i rejshëm, jo lumëturija, vadalimin, dikush me thonë, ki mu boj lumëtur, a shë të ka boj lumëtur, ki mu boj, kështu janë shpresat, kështu janë lakmit, kështu janë fantazijat, si ta arishëta, ki mu boj Kur, një, e mërinë është ata, s'po bëna i lumëturë Si të mërto është këmë u lumëturë U mërtove edhe A u bëna i lumëturë? Ja jo. Si të i bëjtë qëtojtë një shpijë edhe? Tamam, ja, jo, ki me vdek të është Allahu Gjellola s'ke mu bëja i lumëturë Se ti se ki përseptu lumëturien Lumëturia është në imanin Daj Allahu Gjellola Me jetu me hakin Me Allahu Gjellola Qëtare i e i lumëturë Thetë Allahu Tebare Kjoha Teala N në... Ajet... ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون نجونا نوح عليه الصلاه والسلام نوحي برشا قر نوحي مثير نيرز لمدري ن توحيد ن نسي الله جل جلاله ش را يقول ولا ينفعكم نصحي نو كيوباندوبي كشيله ايمه ان اردت ان انصح لكم نسع ونادو مايو كشيلو Shikonën që farë kuptimi Ka pëjnë nga meri Allahu jellë u ala Se pëse eddin haqin Eka dërgu Allahu me haq Shikonën që ka kupti Une nëse dhu me yukshilu juve Zëbando bi Pëse Inken Allahu yuride Yuride në yukhujekum Dëshira ime Dëshira Allahu Une pëdhu me yukshilu Amma së kado bi In yuridu Allahu Nësë Allahu dhëmë yukhujekum Nëse Allahu dhëmë yukhujekum Subhanallah Këja kuptimi pëjnë nga merik P Këshilu, do me të utëzu A madhe nisa në të dejaj Se nëse zda Allah me të utëzu, une kurë gjasë me më bë Une erda me kri misionin Une po ju kalzaj, une po ju komunikaj Po ju njoftaj Po ju informaj Inkenu ju ridu Allah En ju hujekum, si dojë Allah me u dëvju Së kam që ka bajune Shikone, dëshira vaut, dëshira njëriut Cëllën e banë Allah Dëvejtë, konë fejeku unë, banë të e bareke Wa ta'ala huwa rabbukum ayayzutuuba wa ileyhi turja'un ta'ala mukthi ta'ala tabaaraku wa ta'ala kin mukthi tathallahu jalla wala fa man yuridillahu an yahdih yashrah sadra ata'chka allah u don me udhu ja cel joksin yashrah sharh apo bod di çka e xhon e xhon andaj the spjegimit na xhon arabi thon sharh se sharh se aja çka para se mu shpeguaj e ngusht se kuptonte Kur të boj e shërë, a, tamam, e kuptoha. Sigur, kur të boj e shërë, a, që ke ka në komptimit. Allahu dhët, kanë dojnë e me uzu, Allahu kanë dojnë ja, e uzu, jesh shërë, sëdra. E shëse njëriju, subhanë Allah, akoni dhe vijum, gjahil, mëkate, panamaz, pa uzim, në moment, donë Allahu, uzuot, dëshirë një manë, dëshirë për vejprat mira, i urenë gjunahot, e urenë, e dhe dhe kësia, ku shëbani ketë? Allahu të barë, kjo të alë Ti, me imledh, me 7 milard njëzë me imledh Njonit me atë qazë gjokësin dhe me botël zëmë Ja, s'le Allahu Nuk le, subhanallah Kjo, kjo është Që ti duhet me të nejtë i qejtë Nuk mund është ti me me me me me me me me kanik Shtënja usbjen edhe aju zërë, ja I një rridu Allah Nëse dënë Allahu të barë Qikon vazin që adot I është rahsad rahul il islam I hapë gjokësin për islam e kan dëshiran me deviju e kan dëshiran me deviju e kan dëshiran me deviju e kan dëshiran me deviju e kan dëshiran me deviju je gjë al sadrahu dëjjjqan jaban zemran dhe gjoksim dëjjqan ngusht sa dush folje sa dush le dzohja jeti sa dush të regojat e vërtetin dëjjq s'ka ven kumehije nuk ka ven kumehije e vërteta harajen ta e pare e ngurt s'munësh ti thu subhanallah umita të ju fol umita të ju folje komunikuat vërtetën. I fole prendetami folë fami dalste mi folë të afër me folë folë folë folë skadobi pse? Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Kandeshidan Allahu masmid wazu, Allahumma sabaqritëra. Allahu jallahu anabafre atë zot i jesh shrah sadrahum. Allah yo çel zoks atëra. Me pranu të vërtetën. Ka problem shumë i madh me ta ngushtoj Allahu jallahu ala. Jo qosë, qoftë edhe në pjesë të vogla me ta ngushto hakin. Me të ngushtu nëse dikush i voglë të ato të hakin ti Ti kime më kazu, jik Po kjo, ngushtimi gjokësit Se ti se një hakin, avet Kush kime të ti me më kazu, qikur, prindi thotës mjes Kuti, unë që 52 se dita këtë meselet ti emsove Emsoj, shka me bo Allahu u gjello, kështu i ka thonë baba Ibrahimit, Ibrahimit, ale i sëratu sëram Thotë Allahu u gjello, Allah Ke emme ma jësaadu Fisse ma A ti qka zdojna me u zhu, qka bojna I do këtë si me hip Ai çka Allahu çka ka caktuar me udhzu kur ti i fol. Ës sikur mi thani ati hip në ciel, shamto mujt. Hip në ciel, çfarë muj? Nuk mundot. Allahu nuk e ka thënë. Andaj subhanallahu kike thënë Allahu Jellalul Al-Awwal wal Akhir. Çka duhet na me vao? Duhet me lut Allahu Tebareke u Teala me i çel këto djoksa, po i me çel edhe djoksat e tjera. Me thirrna me thirrën më të bukur, me thirrën më të mirë do çka me thonë, o Zot udhzoj. Andaj Salefi kan thonë, ditën ju kena fol njerëzve, natën i kena lut o Allahu udhzoj. Në ditën ju këna folë, ju këna lëgjeru, ju këna tregu Në atën, o Zotë, ju folëm, uzoj se na nuk bandë dobi fjala jonë Nëse ti nuk donë me uzoj Te bareke, o Teala E gjithë që është që këthejtë, Allahu gjellohala Duhë të mulidhë më Allahun, te bareke O Teala, se për në rishë, njeri ju është në azgjësim e sipër Tëtë Allahu te bareke, o Teala O enë Allahë jahdi me njurid Allahu e uzanat alë të sinën dëshiron Tëtë Allahu te bare Wa taala qul faman yamliku min Allahi shay'an in ala da an yuhlikal masiha ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardhi jami'an fa tallahu tabaaraka wa taala thuaj a ka mundi dikush a ka mundi dikush kepi ca per kristarat po allah o jella wala don me njer realitetin e falsifikimit se ka mbë dhe asaj asaj adhurimit te zbrazot batil e kod e adhurojn diçka se ekziston nuk mundet ma adhuruo ajo smunët nuk mundi demokacia është ti nuk mundi diçka që eziston me me aje ka shkruajtur më me, me dorën e vet çish e avullon ti ata ja ai shkos letrën ku ai zoti të shkojë zoti te barekallahu te ala subhanallahu shikoni sa njerëz të smenojnë kështu ah asfaltin ai kanë brecë neve e ti ai të diçka të folë do të thonë e këshilli mbi së neve allah o jota thuaj kush është ai i cili del përpara allahut nëse don të më shkatërroj isën amunët allahun nëse do më shkatërroj allahun s'e shkatron isën Po, Allah, supozimisht, hipotetikisht, nëse Allah o dënë me shkatru isëm, kush i delë për para? A ka o dikush? Qka dëmë ju thamë? O, ju njerës, i një të adhru di dikant, qka nëse duune me shkatru, ju së një deli mbrojtja ati. A munë është ti me adhru dikant, a munë të zotin me ta shkatru dikush? Së munë. Allah o gjellëvala, kur kush së një delë për para, Allah, të gjeru, ela, gjaru, Allah o të vareke, u atala, e ledhi ju gjiru, e la ju Oma kurkush munet me ja mbrojt dikant mesai don me dënu la yujaru ale çka do me thon la yujaru ale për shemb Allahu ditën e xhikimit don me dënu ti kam kry i mohabeti dënonë amunet ket me lashet mund me thandozoti jo jo amunet asnjëhat as mania s'është çka asnjëri çi çiç as, as, as kriën zguzon me çu për para Allahu te bareke o taala pse la yujaru ale s'ka mundsimi më folo jo. tu to njerëz të pifol Allahu te bareke o taala ditën e dikimit ummuhu dana nanati waman fil ard jamian dhakat tuk ne sallau do me shkatru ka tokut qis ka me shkatru a mundet dikush me nal jo ky esh allahhu xhelalu ala ky esh allahhu tebareke tu ala el hay el qayyum ijali icili yat xallri çdo kujna çka don me don xallri allahhu tebareke wataala meransi hoja kaprua shum ayete tecilat argumentojn per dëshirin allahhu xhelalu ala tasinola departament na dnya mkanu yuridu al ajila ajjalna lahu kush edon dunjan allah dunjan atun ajila ajila une pa me na pak e, e kaluara tash me ashkumja ckia ajila ti se tre kit kuve shkova te nje 70 vjeqar ku jan 70 vet u a bëti shof shko nuk i di ku jan ato kan shkuar al ajila eshpe tan kjo allah thot kush eda ajilan ajjalna lahu ja ja mes ta shkapet apo be do Edo dënjohen, mere A më shka dhëtë Mane shah, së ha dojnë anë Lime në nurit, këndojnë anë Subhanë Allah, këjtë edhe dënjohen së Allah e ka Ti i do një milion, dujë, së të jepë Allah Unë e du këta, dujë, së të jepë Allah u gjellohatë al. Po më se dujë, më mirë, më mirë më se dujë Lutë Allah unë dëbare këvë të alëmë mi të drejtu dëshirat Së ka më mirë së Allah mi të drejtu dëshirat Shka dhe me thonë, ed ka më mirë asha çka mund të më ekzistoj. Edhe kur të menojsh me menun mirë. Se ka mundsi njeriu të shfos nivë për të mirë, apo mëreni ka shinu diçka tjetër. Sikur për shembull munafiku. Munafiku këtë mira pe për jashtë. Këtë mira pe për jashtë. Saçi për Abdullah ibn Ubay ibn Selulin ka dhënë disa sahabe subhanallahu ki më i fortë se na. Për çdo gjë më ka dal i ka thonë njerëzve ndihmonë pejgamberin e Allahut. Ai ka dash me vrar pejgamberin e Allahut. Çka do të thonë kjo? Domethën sa njëri mund të më shfaqë diçka të mirë, për por jashtë shumë mirë, ama mërena, Allahu na ruaj. Andaj luksi Allahu te bareke ve taala, për mërena dhe për jashtë nuk ka barabartë. Kjo është edhe çka duhet më kërkuar. Andaj Allahu te bareke ve taala e ka përmendë dëshirën etina dhe në fund thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men yuridillahu bihi khayran yufaqqihuhu fid din. Kuit Allahu ja dëshiron, yuridu. Ja dëshiron khayran yufaqqihuhu fid din. E banë kuftu fa Kur ta kuptonë fjalën, ja ka dash Allahu Jellala, khairin. E kundërtas, nëse Allahu s'a do khairin, ja do sherrin. Mesënjëriu se kupton fjalën. Ja ka dash Allahu sherrin, pikapëditë. Allahu Jellala. Nëse nuk e ka dash khairin, e ka dash të kundërtën. Ja ka dash të kundërtën. Mirpo çka me hikmetën e Tijna. Ai e ka zgjëj sherrin. Ai e ka zgjëj sherrin. Tebareke ve taala Allahu Jellala nuk i bën zullum kurkuina. Kjo është domosdoshmë nëna prej temës që i ka trajtuar hoxha dhe kjo është tema e resonance. Rezumeja këtkosaj. Është e para. Aqidia është sendi i cili neve na ban me kuptuar realitetin ton. Ku që ana. Rabb t'Allahu Xhellahu ala kurkushici. Kjo e para. E dyta. Allahu ka dëshirë dhe dashuri. Dëshira e tij është e pakufizuar. Kun feyakun absolute. Sumunat munal. Do e mos e ka kur di thojë Allahu diçka kun mu bo feyakun u bo Ukri, dëshira Dëshuria, e kjo e dhe qandë është Kjo e dhe qandë është për njërëzit qka E dëgjojnë Allahun gjellewala E respektojnë Allahun I bindinë Allahut e bareke vëtala Dhe, Allahut e bareke vëtala Ja u muncon me Me e morë dëshurien E Allahut e bareke vëtala Andoj Allahut e bareke vëtala Kër ka thonë Udhkuru Allah e dhikran këthiran Ela bi dhikri Allahi të tëmë innu l'kulub Me përmendin Allahun që të tësot zemrat para shtrohet pija se shikoj si Allahu sa shumë neve ne na do. Kur e përmend na Allahun na subhanallahu, ai shtuat fuqia Allahut. Bejame dhe alay salatu wasalam ka than sikur i par i njerëzve dhe i par i xhenëve dhe i fundi i njerëzve dhe i fundi Kjo Allah, si cëli, dhe i xhenëve. Që u jap Allahu si cilin mbastë dëshirave ska iko. Kishte më qen sikur njeriu kur e fut xilpanën në detë dhe fel jan dur bi ma yirja, le të shikojë me çka kthehet. Kështu më qsehet pushteti Allahot, ja jep, nëna, Allah, qaj, i Allahut, nëse ai jep kërëit njerëzit çka çka e do. Kur thonë na subhanallahu. Allahu është çaj i fuqishëm i absolut i, s'ndriçon kur gjë. Po pse na ka thonë përmend Allahu? Pse për thotë Allahu përmend Allahun shumë, Kërë, si dush timu forcuat. Si dush timu forcu përmend Allahun. Për ndrijë, Allahu s'ka nevojë për ti. Allahu ti e përmendas e përmendas është çaj. Te bareke u taala, Zoti absolut, apo na që nuk e nevojë se po se përmendom bina. Pejgamberi na leih salatu sallam, për fat të, të mirën e Allahut. Ja, ledine, amenu, sallu sallimu, o ju që besuat, lutuni mbi të dhe përshëndeteni. O insegrin beso. Dargoni përshëndetja dhe bekimet e juve mbi pejgamberin. Pse? Çka ka nevojë pejgamberi për bekimet e tona? Allah e ka bekuar, e ka përshëndetur, u kremt. Pse na? Nëse ju, nëse ju dëni më i mor përshëndetit e mia, përshëndet natë çka ju dëvon. Përshëndet natë çka ju dëvon i mirë. A do pejgamberi të më çka thon? Kush më përsandejt mua salla, sallallahu alaihi be 10 salavat. Kushun um ton mu salavat ku ku kthehet dobija? Shikon e dini mi, tunimi hadithet ku ti lexoni. Ai ti lexoni, mos e lexo vetëm, ah, ne lexoni fjalë, çka çka kuptohet pse asaj. Sai lidhës ajna. Kur ku neç. Pse mi tyu salavat? Allahu taktan ti. Allahu të këthën ti me dhejt, dhe me thonë, mi dërgu nga salam, për nga meri të alejt, salavat, përshëndetje. Ajës është i nevojshën për ta, se Allah i ka dërgu. Në këna nevoj, në këna nevoj. Kështu janë sejnët të dërlidhur. Alusim Allahu në gjëllë wa ala, që Allahu të barek e vëtara të mundësoj, mi kuptuajit e të ti, subhanahu ve ta ala. Alusim Allahu në gjëllë, gjëllaluhu, që me mëshirën e ti dhe... Weciniati Allahu Jellal walat ta munsoja me kuptu fein dhe realitetin e fes ashtu si ç'është Usimallahu Jellal walat ç'Allahu te bareke ve taala musta munsoje taharoin Allahu te bareke ve taala e taharoin vetvetën ton. Usimallahu Subhanahu ve taala ç'Allahu Jellal walat me mushirnati ti ti mushalon famita musliman ve koda çyan. Usimallahu Subhanahu ve taala ç'me fuçinati Allahu Jellal walat ta az jasan ç'do fuçie tela mundohet me i shkatruavesim dart. Allahu te bareke ve taala elusin ç'Allahu Jellal walat na jo për kuptim të thezët na bojtë të vdesim muslimanun sallallahu alaihi wa sallam nabine Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ejma